Сам виробляв шаблони різної величини і різних рисунків, якими штукатури опісля витягували карнізи в потрібних місцях як зовні з цементної штукатурки, так і середині з гіпсу. Зробив ескіз, як оздобити зал гіпсовими ліпленнями і коли показав його чернівецьким майстрам відліплення, вони відразу загорілися бажанням якраз так зробити, як я запропонував. То було, як вони казали, дуже оригінально. Ми змушені були наймати майстрів для ліплення, тому що тоді ще не знали технології виготовлення форм для відливки деталей ліпки. Але в процесі роботи з ними ми вже все навчилися і разом з ними оздоблювали зал. Маляри у нас були свої. З нашої сім'ї, крім Івана і Андрія, вони були ще малі, всі малярнячали. Коля і Сережа Загарюк на третьому поверху навіть по картині намалювали олійною фарбою. І самі зробили всю ліпку і малярку в тому залі. Зібрання вийшло дуже гарним. На той час воно було гарніше від усіх у нас на Буковині. Опісля по нашому зразку саме таке зробили в Одесі. А схожих на наші чи деякі елементи з нашого зібрання використали багато церквів, будуючи свої молитовні доми? Коли ми закінчували будівництво, приїхав з Чернівців головний архітектор міста, щоб подивитися на те, про що заговорили люди всюди, навіть у високих інстанціях, що за дім вибудували сектанти. Тому що ніхто не сподівався, що ми такі затуркані люди, що таке можемо зробити. Коли він приїхав і все оглянув, був теж приємно здивований і на кінець сказав мені, Ви взяли і утілили у ваш дім молитви все найкраще, що є у нас в Чернівцях. А я відповів йому, можливо і так, тому що я ходив по місті і розглядав будови, і їх оздоблення так, що шея мене боліла від того, що я дивився на фасади домів, задираючи голову, щоб бачити, як воно зроблено. Теж, коли ми докінчували оздоблювальні роботи всередині, до нас одного дня приїхав генерал пограничних військ, щоб подивитися на те, про що він чув. Коли заходив до середини, зняв з голови генеральську шапку і запитав, чи можна зайти? Я якраз був у залі і сказав, що для того і будуємо, щоб всі заходили. А він добродушно усміхнувся і сказав, і я так і подумав, що можна, тому що наверху виставлені слова, що Христос для всіх. І мені захотілося зайти побачити вашу церкву і тих, хто може робити таку красу. І як я чув безсторонньої допомоги на власні кошти, чи це правда? Я привітався і висловив наше спільне задоволення тим, що така висока державна особа завітала до нашої церкви і що ми з великим задоволенням все покажемо і про все розкажемо. Рештовання в залі вже не було, майже все було готове, дещо ще підмальовували і долаковували. Коли він побачив і серединну здобу, воно його геть покорило. Він проникся до нас повагою, і ми розговорилися про все. Він виходив і на балкони, і на третій поверх, і в нижній зал, хотів бачити все. Я ходив поруч нього і пояснював, що для чого. Коли підійшли до басейну, і я пояснив йому, що це для святого водного хрещення, він нахилився до мого вуха і майже прошептав мені. І я недавно охрести внука. Чим старіємо, тим стаємо кращими. Раніше все було не так. І я був не такий. А тепер відроджується те, що руйнували стільки років. Я рад бачити вашу прекрасну будову і ваших людей, які вже на самому початку нового віяння були спроможні на такий подвиг. Працюючи в залі, коли побачили, що між нами мирна бесіда, посходили вниз до нас, і ми розговорилися. Коли він почув, що ми шість років невідступно добивалися права на те будівництво, що держава нам нічого не допомогла, хоча б тим, щоб нам щось виписати з будівельних матеріалів, щоб ми законно могли те придбати» і що вся та велика праця виконана нашими людьми безкоштовно, то здивуванням його не було меж. Він висловився, що якщо ми не проти, він хотів би привезти до нас цілий автобус офіцерів-будівельників, щоб вони побачили цю будову і ваших людей, які без державної допомоги і безкоштовно вибудували таку церкву. Тому що, як він казав, наші воєнні будівельники забезпечувалися державою повністю всім необхідним для будівництва, а результати були плачевними. Хай би вони побачили людей, які за свої гроші купляли будівельні матеріали і безкоштовно два роки працювали. Ми сказали – приїжджайте. І десь через дві неділі одного дня під'їхав великий автобус і карус – Повний офіцерів. Зупинився біля зібрання, і з нього стали виходити десятки офіцерів в чолі з генералом і заходити в молитовний дім. Невіруючі сусіди, які жили недалеко, коли те побачили, то подумали, що все. Приїхали арештувати покаяних будівельників і заберуть їх церкву на свої потреби. Так опісля розказували нам сусіди. А офіцери всі зайшли в зал без головних уборів, мали з собою і відеокамери, і фотографів. Вже сам генерал з нашого дозволу був для них гідом, все пояснював, розповідав, а фотографи з різних сторін фотографували і знімали на відеофільм. Генерал викладав їм на очний урок, як потрібно працювати і бути єдиними. Коли вже вони від'їжджали, генерал запитав нас, «Чим він може допомогти нам?» Ми сказали, що маємо потребу в цементі, бо ніхто не береться виписати нам, щоб купити його. Він пообіцяв нам один цементовоз цементу. Коли вони уїхали, ми опам'яталися, що як проте узнають люди, що нам комуніст-генерал допоміг цементом, то можуть Неправильно нас зрозуміти, і піде мова, що ми заради цементу пішли на якийсь компроміс з владою, і не поїхали за тим цементом самі. Але через декілька днів воєнний цементовоз приїхав сам і згрузив нам десь коло десяти тонн цементу. Ми за нього заплатили, але платили по державній ціні, це було великою допомогою нам. Якби ми купляли його у когось без виписки і документу, то потрібно би було заплатити в 4-5 раз дорожче. І то незаконно, чого ми остерігалися робити. Ця подія з генералом – це було для нас божим чудом. Скільки я прожив у нашому селі, я не пам'ятаю, щоб в нас був колись генерал. А те приїхав спеціально до нашої церкви, до сектантів. І то генерал безбожної країни, яка 70 років нищила віру в Бога. Вам тут в Америці цього не зрозуміти, яка то була подія, тому що тут генерали і президент віруючі. А там у нас генерали були атеїстами, щоб не давати проходу релігії. Коли ми вже закінчували дім молитви, приїхав до мене з Чернівців з обкому партії Лешан Володимир Юхемович, той атеїст, з яким я мав постійні баталії. Він прийшов одноразово з головою сільради, знайшли мене, і все оглянули разом зі мною, були в небі якому захоплені, а на прощання голова сільради каже. «Никодим Манолівич, мені Володимир Єхемич розказав про вас багато похвального. Він привіз вам подарувати свою книгу, яку він випустив, у якій. І про вас написав, і каже, що описав вас з позитивної сторони, що не понезив вас, а навпаки, те звеличить ваш релігійний авторитет. Я поглянув на Лишана, а він давав мені книжку з своїм автографом і тиснув мою руку. Довго він її тримав у своїй руці, стискаючи по-дружньому, як ніколи, наче знав, що то була наша послідна зустріч. Я ще тоді не знав, що поїду до Америки жити, і не знав, що то дійсно послідна наша зустріч. Він приїхав аж з чернівців, щоб подарувати мені свою книгу. Атеїстичну, звичайно, але і вона в нього була послідньою, тому що разом з комунізмом скінчилися дні і атеїзмові, і залишилися безробітними служителі атеїзму. І він теж. Хотів би я знати про його теперішню долю. Мій фундамент вистояв, і я на ньому, як і був, а його провалився десь в преісподню, а що з ним не знаю. Про зміст її книги я писав вище, коли описував про наші дискусії з Лишаном. Я хотів би розповісти і про інші події, які відбулися при будівництві молитовного будинку. Коли ми розпочинали і стали копати траншеї під фундамент, по проєкту фундамент повинен був бути 3 метри 30 сантиметрів по вертикалі. Траншеї мали бути такої глибини. Коли їх стали копати, грунт там був такий, що вони на другий день обвалювалися, стіни цих траншей. І потрібно було копати їх в той же день, коли і бетоном заповнювати щоб не встигало обвалюватися. Наші брати знайшли і домовилися з ескаваторами, які мали прийти на призначений день, щоб, як прийдуть люди, відразу копали, а бетонщики за ними заповнювали бетоном. Оголосили в церкві, що на 11 червня 1988 року розпочинається праця біля фундаменту. Всі з захопленням чекали тієї днини. А 10 червня вечором насунули чорні хмари, по всіх признаках збиралося на проливний дощ. Прогноз погоди і барометри показували, що дощ неабиякий, неминучий. Ми всі розуміли, що якщо піде дощ, то ніякої праці біля фундаменту не могло б бути. Тому що там земля, як на огороді, розмокни, будуть калюжі, вода в траншеях і таке інше. А відмінити працю було вже неможливо. Всі зарані знали про початок робіт того дня. Ми всі стривожилися. Що буде? Люди поприходять, ескаватори з трудом знайдені теж, а працювати не буде змоги. І на самому початку будівництва все заплановане зірветься. Наче ми були б залишені Богом, і ми стали молитися, що Бог відвернув дощ. Наступив черневий вечір, важкі дощові хмари бурилися на чорному небі. Громи загрозливо наступали під небесними гуркотом, падаючи страшенним лускотом то там, то там. Спалах і блискавок зловіще освітлювали вкрай похилені дерева від напористого вітру, який своїми рвучкими поривами мотлошив їхні крони. Все, бачене нами, що творилося кругом, здувало, наче тим вітром, останні надії, що дощ може обминути нас. Брат Гаврилович Віктор, який був моїм другом, ми разом працювали... І разом боліли за справу нашого будівництва, що жив майже через дорогу від будівельної ділянки, по всьому баченому розумів, що дощ уже повинен був би хлистати вітровою водою на всю селу, а його нема. Вхопив свого барометра і побіг на кучу з гравієм для фундаменту, щоб бачити, що відбувається. Невже стається чудо Боже? що Бог на місці завтрашньої праці не допускає дощу. Він сподівався, що якщо дощ не має там бути, то й барометр те покаже. Та коли виставив його, а він показує на дощ, а дощу немає. Опісля торжеством, заявляє мені брат Никодим, воїстину Бог на тому місці був. Там не впала ні одна крапля дощу, хоча кругом була суцільна злева. Наші брати, які їздили в друге село, щоб удостовіритися, що ескаваторник дійсно прийде на другий день до нас, поверталися звідти, під'їжджаючи до камінки на машині, і не могли їхати через непроглядний дощ, змушені були спинитися, тому що лобове скло в машині двірники не встигали прочищати від води.